na e, mkurugenzi wa idara ya huduma za afya na kiasi ya kanisa la adventista wa sabato nchini Tanzania Dr. Livingstone Kingu kuna changamoto ya miundombinu uh, Miundombinu kwa maana ya majengo pamoja na rasilimali watu ili swala umelitazama vipi baada ya kuwekebizwa uh, idara hii kwa muda wa miezi michache tu hivi karibuni hapa Tanzania kwa kweli nishukue nafasi ya kusema kwamba eh, ninakiri miundo haiko vizuri tumechukua muda mrefu tukijiuliza kwamba hii miundo ikoje lakini nilipopata nafusa ya kuja huku Tanzania Unioni, nijiwekea malengo ya makusudi kuzunguka katika maeneo yote Tanzania ya kanisa na kuangalia kila kituo kikoje na ndipo nikagundua kwamba majengo yaliyojengwa tangu zamani yako katika hali hile ile wakati wa Tanzania ilikuwa ni wachache watu walikuwa waiojia wingi sana kwa hiyo majengo yalikuwa katika hali ile ile yet watu wanapongezeka kama kanisa tumejikuta kwamba tumeachwa kidogo na wakati kwa sababu yale majengo yote yalibaki katika hali ile inapoongezeka vifaa unajiuliza uweke wapi kwa nakiri tunahitaji kukaa na kujipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu hiyo sasa tunainua vizuri na kuhakikisha kwamba tunaenda katika viwango vinavyotakiwa kwa mujibu wa wizara ya afya lakini pia tunakiri kwamba tunahitaji kukabiliana na ushindani uliopo uh, vipi swala hili sasa la rasimali watu ambao unaonekana ni changamoto kuwapata watu ambao wamebebwa kwenye maswala haya ya afya kama unavyoona ilivyo serikalini serikali mpaka ilifikia kiwango cha kuamua kwamba ianze kusomesha watu kwa makusudi na tunaona wanaanza kufanikiwa hata vile vyuo ambavyo vilikuwa vimefutwa kama wale ambao walikuwa naitwa rural medical aid waliondolewa lakini walipoondolewa wafanyakazi katika zile ngazi za vituo vya chini ikawa na shida kuwapata lakini ni wa muhimu na wanahitajika kwa ajili ya afya msingi hivyo basi serikali ilipoamua kuhakikisha kwamba inarudisha ule mfumo kwa hakika kwamba inapata rasilimali watu na kanisa lazima tujipange namba moja tujipange kuhakikisha kwamba sisi kama kanisa tunachukua juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba tunasomesha watu kwa ngazi tofauti kulingana ya kaza na mahitaji ya wafanyakazi ambao katika vituo vyetu iwe ni kituo cha afya iwe ni zaanati au hospitali uh, kumekuwepo na muonekano wa kuonekana kwamba kuwe na uh, kamati ya kutathmini maendeleo ya idara hii uh, na hasa kuwatumia uh, washiriki ambao wana hizi taaluma pengine hili unafikiri naweza kuleta tija tena sana kiri ya kwamba hakuna kazi ambayo inaweza kufanyika vizuri ya kitaasisi bila kuhusisha kamati. Maana hata kama kuna jambo wanapokuwa watu wengi kila mmoja anakuja na mawazo lake lakini ili kuwa na mtazamo ambao ni wapamoja, wa pamoja kamati inapaswa iwepo. Na ndio maana tumeona ya kwamba tutaweza kutathiminije maana kila mmoja anatoa sababu ya kuyumba kwa idara ya huduma za afya. Kila mmoja anakuja na mawazo yake. Sasa haya mawazo ili kuweza kuyaunganisha ni vizuri kuwa na kamati ambayo itaweza kuyaratibu mawazo ya watu wengine ikiwepo kuuliza watu ambao wanafanya kazi kanisani wenye taaluma na wasio na taaluma wanaofanya kazi ni watu wa kanisa lakini wanafanya kazi kule nje kwa maana ya kwamba ni madaktari au ni kila mtu kwa kada yake ya afya sasa tukichanganya zile akili hiki kikamati kazi yake kubwa ni kukusanya ile mawazo kuyapembua na kuyachukua katika hali ya kuyaandika yaweze kutekelezeka hapo ndipo ambao tunaweza tukaona kwamba idara ya afya inaweza kasimama tunakiri kwa muda mrefu tumekuwa tukitegemea akili za mkurugenzi, akili za kiongozi kana kwamba yeye ndiye mkamilifu wa kufanya kila kitu. Lakini tunarudi katika zama hizi za uamsho na matengenezo. Tunaona ya kwamba hata akili zetu ziamshwe, hata mipango yetu na system au mfumo wetu wa kiutawala unapaswa nao uamke ili tuahikisha kwamba tunakaa tunafanya vitu kisomi. Sasa hivi sio kufanya vitu kwa kufikiri kwamba tunaongozwa na roho roho haji tu pasipo sisi kujipanga tutakapojipanga kwa na mikakati mizuri tunapoendelea kuomba basi Mungu ndipo atakapotumia ile fursa maana hata alipokuwa anaondoka aliwaambia mkae humu humu Yerusalemu ndipo mtakapomwagia roho mtakatifu tumekaa Yerusalemu vya kutosha tumesha roho mtakatifu sasa tupange tufanye sawasawa na jinsi ambavyo hata Mungu atasema kwamba huu ndio wakati watu wangu sasa wanafanya kazi maana ni muhamagia roho mtakatifu tunafahamu kwamba idara hii pia inahusisha ni swala pia la kibiashara kwa sababu mtu anakwenda kutibiwa ana, ana, ana, anatoa gharama na ndivyo ilivyo na matibabu ni ya gari na afya pia ni ya gari uh, kumekuwa na hii changamoto sasa ya kuwepo kwa hizi tiba mbadala uh, kanisa la adventista wa sabato linamtazamo gani katika hili hapa nchini Tanzania labda nianze na upande wa kwanza ya kwamba huduma za afya ni huduma zenye kuhitaji kuafikia watu wa ngazi zote. Kama ni hivyo basi, ni lazima tujipange katika hali ya kuhakikisha kwamba zinaboreshwa lakini tukiri maana hata serikali liona, ikaweka kaada kiasi fulani. Hako kaada, kwanza kanamfanya mtumia huduma ile aone umuhimu. Chakabure ni gharama, lakini anapolipia, anaona umuhimu wa kufuata hata maelekezo nayo Na lazima tukubali ya kwamba toka katika ushindani, ushindani si mbaya katika maisha haya ushindani ni kitu kinachokusaidia au kunisaidia kuwa mbunifu kuwa na uwezo wa kuona wengine wanafanya nini maana ukiwa na hali nzuri peke yako huwezi kufikiri kubuni huwezi kufikiri kuinua viwango vya ubora lakini unapoona kwamba watu wengine wanafanya vizuri ndipo unapokaa na kujiuliza wanafanyaje mimi wanaita kwamba kuna wivu mzuri. Unapona watu wanafanya jambo fulani zuri, wala usiwe na shida na wanachokifanya. Jiulize wanafanya ili wanafanikiwa hapo. Na sisi ndio wakati wa kukaa na kujiuliza. Hiyo ni sehemu ya kwanza kwamba huduma yeyote ile ni biashara. Mimi wanawambia watu mara nyingi ya kwamba huduma za afya ndizo ambazo zilikuwa zinapaswa ziwe na umakini wa kibiashara kuliko huduma yeyote ile kwa maana ya kwamba Hile biashara iwe na uwezo wa kumpatia mtu huduma nzuri kuliko wakati wote ambao amewahi kufikiri na ndicho ambako tunaelekea ndio maana ile kamati ambayo tumeizungumzia hapo hasa nirudi sehemu ya pili ya hili swala tiba ukikaa ukianza kuchunguza sana utagundua kwamba kumekuwa na mifumo mingi ya tiba lakini yote inamlenga mtu mmoja unajua unaweza ukababaika uende kwenye mfumo upi kuna mfumo ambao uko chini ya usimamizi wa shirika la afya ulumenguni na kupitia huko ndio unakuta kuna wizara za afya katika nchi tofauti. Sasa huduma zake ni za kiuma, ziko chini ya serikali na ili ziweze kutolewa kuna vitu wanaita lazima utafiti ufanyike, uthibitisho ufanyike ili kiweze kumfikia mlaji kwa maana ya kwamba hudumiwa pasipo na mazara. Huo ni mfumo wa kwanza ambao tunaouita mfumo rasmi lakini kuna mifumo ambayo imekuja ninazo nikasema labda pengine imeibuka au inategemeana maana katika ujasilia mali kuna namna zozote zile zinazoweza kufanyika ili mtu kujipatia kipato Mwaja wapo na hili la kwenye tiba kama tulivyosema hapo awali sehemu ya tiba nayo ni biashara sasa biashara kuna ambayo ina mfumo mchafu na biashara ni mfumo mzuri sasa hata katika huduma za afya tumeingiliwa katika mfumo wa biashara unaweza kuwa ni mzuri sana lakini pia hata unaweza ukaingizwa na mbinu zingine zisizo sahihi hasa nikizungumzia ile swala tiba mbadala labda tu niseme kwamba katika tiba hizi kuna tiba ambazo zinaita za mbadala na kuna wengine unaita asili na wengine wanaita asili mbadala utakuta mtu amesema natural healing alternative na mwingine anasema natural healing ni kuwashanganya watu wanashindwa kuelewa kipi ni sahihi na kipi ambacho sio sahihi kwa mujibu wa wa 207 sabato kuna kitu kinaitwa tiba za asili rahisi, simple home remedies. Tena zinatumika nyumbani. Sasa watu wamezibeba hizo na kuzirasimisha kwamba ni mfumo wa kanisa la Adventist Sabato. Hicho si sahihi. Lakini hii ya tiba mbadala yenyewe kwanza haipo kabisa kanisani. Maana mbadala maana yake ni badala ya kitu fulani. Kwa maana ya kwamba ukisema mfumo wa tiba huu rasmi ambao hospitalini utasema kwamba ni mfumo rasmi kwa sababu umekubalika na watu wote ulimwenguni kupitia vijarida na utafiti wa mbalimbali sasa unapokuja kusema kuna badala yake hiyo nayo ina maelezo yake lakini sasa tuiache hivyo maana watu wanaikubali wanaichukua wanaitumia ila sasa nianishe tu ya kwamba kwa kanisa la Adventist Sabato hatuna kitu kinachoitwa tiba mbadala hatuna madaktari wa tiba mbadala hatuna hatuna vya tiba mbadala sasa hata mfumo wa tiba mbadala hatuna. Na hivyo basi, tiba mbadala ni kitu kingine pembeni. Ingawa utaona kuna wa Adventists wa Sabato wanabeba na kutumia, hao wanafanya kosa. Ila tu kama wanataka kuendelea maana watu wanaikubali, waifanye kama sehemu ya biashara ujasilia mali pembeni wa kwao, lakini sio kanisa la Adventists wa Sabato. Kanisa la Adventists wa Sabato ni evidence-based medicine ndio tunayotumia. Hatutumii theory based medicine au testimony based medicine kwa maana ya kwamba hatutumii vitu visivyo na ushahidi lakini pia hatutumii vitu vya kushuhudiana tunatumia kitu kilicho thibitishwa niko tu ndugu mtangazaji kwamba kanisa la seventh wa, wa sabato, lenyewe nila imeandikwa kwa maana ya kwamba imethibitishwa sasa hatuwezi kuchukua vitu ambavyo havija thibitishwa Daktari na mkurugenzi wa idara hii ya huduma za afya na kiasi tumeona mpaka watu wanatumia uh, nembo ya kanisa la Adventista wa Sabato uh, sasa hapa ni vipi nataka nikwambie ndugu mtangazaji yani kama kuna kitu ambacho kina soko ni wa Adventista wa Sabato maana kitu ambacho ni halisi mara nyingi huwa kinatafutiwa kuwa na kitu ambacho kinafananyia na halisi ingawa huo sio rais kufikia kama unaamua kufikia basi ujiunge na kitu ambacho ni halisi sasa jina la, la kanisa seventh day adventist church ni jina kubwa hapa duniani ni wachache ambao wanaweza wakaliona la kawaida lakini ni kanisa kubwa kwa sababu ni kanisa linalosimama katika misingi ya biblia na ni biblia peke yake alafu hiyo biblia inakuwa inafafanuliwa vizuri zaidi na maandiko ya mama white ambayo ni nabii tunaamini hivyo. Na sasa unapokuja katika watu kutumia kwa sababu jina lina soko na watu wengi ambao wanasikia mafundisho yetu ikiwepo kutoka katika morning star radio wanasikia vitu ambavyo ni vya viwango maana vinatoka katika Biblia na ni Biblia peke yake. Na hivyo watu wengi wanaamini kwamba kinachozungumza na Adventisto Sabato ni sahihi hivyo basi matokeo yake wanaona ya kwamba tukichukua vitu fulani kutoka kwa Adventists of na sisi tukajiainisha kwamba ni Adventists sabato ni rahisi sana kuwavuta kwao kwa sababu watu wanaenda wakiwa wanajua kwamba tunaenda kwa wale ambao si waongo kwa wale ambao imeandikwa kwa wale ambao imethibitishwa na ndio chochote kiona kinaendelea na sasa ili wa, waweze kumudu kufanya hivyo ndio wanaona kwamba wanachukua kama ni neno Seventh Day Adventist Church au wanachukua nembo wanayoiweka pale ili mtu akifika anasema hawa ni wa Adventist Sabato ah hawa hawa babaishi hawa wako wazuri ni wa kweli na ndicho ambacho kanisa limevamiwa tukiangalia kwamba uh, idara hii ya afya ni idara nyeti na kama jinsi ambavyo falisafa ya kanisa la Adventist la Sabato kwamba ni mkono wa kuume wa injili uh, unalipi kuambia washiriki wa kanisa la wa Wasabato Sabato wenye taaluma hii ya u, ya, ya udaktari kuweza kusaidia uh, uh, idara hii. Uh, ndugu mtangazaji kuna tangazo moja niliwahi kulisikiliza katika radio Linasema hebu simama jitokeze usimame mbele za watu hiyo alikuwa ni tangazo ambalo linausu kutangaza kiwi kile kiatu cha kiwi kinapigwa vizuri ya lafu, kikisha kikishangaa basi anaambia simama ujitokeze mbele ya watu ninawashawishi na kuwashauri na kutoa wito kwa wenye taaluma wote wa afya kwa kada zao wasimame wajitokeze mbele za watu wakiwa ni waaminifu wakiwa wasoma neno la Mungu vizuri ili wawo wa mishonari waliobeba neno la Mungu na ndipo ambapo watu watawaona wito wajito, wangu wajitokeze waonyeshe umahiri kupikia neno la Mungu jinsi ambavyo roho wa Bwana atawatumia kutoa huduma sahihi huduma ambayo mtu yeyote anapoisikia anasema nam nime Bwana tukiwa na lengo moja tu katika huduma zetu haijalishi ni ya afya au zingine swala la kwanza ikiwa ni kumuinua Yesu kupitia taaluma zetu ndipo ambapo uadventista utakuwa na maana lakini haitakuwa na maana kama mi ni msomi nina degree tatu ninaitwa nina profesa ninaitwa daktar ninaitwa nina kwa kada yote na kwa jina lolote nitakaloitwa lakini nimesimama tu nimekaa ni mnyenyekevu tu yani sioonyeshi kwamba ninaathiri kiasi gani katika jamii maana kuna kuathiri kwa chanya na kuna kuathiri kwa hasi mimi ninawaita wasimame wajitokeze waiathiri jamii kwa chanya